КРАЛЯТ НА ЗЛАТНАТА ПЛАНИНА Имало едно време богат търговец. Той решил да натовари цялото си богатство на двата си кораба и да го откара към други земи, за да спечели повече. Но оби, те потънали и той е обеднял. Останали му само малкият му син и единственото му парче земя. Една вечер той отишъл при земята си да си почине, когато го посетило, черни джудже. Приятелю, защо си толкова тъжен? Какво толкова ти тежи на сърцето? Загубих цялото си богатство. Тревожа се за сина си. Поискай каквото решиш и ще го получиш. Замяна ще ми дадеш първото, което те хване, когато се прибереш от дома. 12 години след днешния ден. Съгласен съм. Търговецът се прибрал щастлив от дома, синът му изкочил отзад и го хванал за кръка. Тогава той разбрал какво е направил без да мисли и го обхванал страх. Качил се на тавана и видял, че ковчежето му с пари е празно. Облегчен, той помислил, че след като не са се появили пари, той може да ги откаже, когато се появят. Когато обаче няколко дни по-късно той отново се качил на тавана, открил, че ковчежето е пълно с злато. Той станал още по-богат от преди. 12 години по-късно настъпил денят, когато търговецът трябвало да даде сина си на джуджето. Синко, трябва да ти призная, че извърших нещо ужасно. Татко, не се тревожи! Нищо лъжно няма да ни се случи! Предишната нощ синът му бил посетен от фея вълшебница, която му предсказала, че ще получи голямо богатство и му обяснила какво трябва да направи, за да го получи. Знаейки това, той завел баща си на мястото, където трябвало да го предаде на Джуджето, помолил го да седне и нарисувал кръг около двамата. Джуджето се появило и поискало трофея си, но магическа сила му попречила да влезе в кръга. Добре ми, стари търговецо, имаш нещо, което е мое. Сега ми го дай! Съжалявам, приятелю. Той ми е син и не мога да ти го дам. Лъжец ти ми обеща! Приятелю, ако ми позволиш, мога да ти предложа решение. Джуджето, бащата и синът сключили споразумение. Те решили Хайзъл да влезе в лодка, която да бъде избутана в морето от бащата и вълните да решат съдбата на плаващия съд и момчето в него. След като се носела по морето известно време, лодката попаднала в бурни води и се обърнала. Търговецът бил обзет от мъка заради загубата на сина си. А джуджето било доволно, за дето получило отмъщение. Двамата мъже се обърнали и изчезнали. Само, че Хайзъл оцелял, тъй като останал да се носи по водата върху обърнатата лодка. След няколко дни доплувал до странен бряг, на който имало огромен дворец и златна планина. Младият Хайзъл влязъл в замъка и видял, че е пуст. Радостта му се превърнала в отчаяние, докато търсел във всяка стая дали има някой. Накрая видял бяла змия, навита на кълбо и се ужасил. Здравей, пътнико! Аз съм принцеса Нолада и съм в плен на магия, която може да бъде развалена само, ако изтърпиш страданието на побой от 12 мъже, които идват тук по тъмно. Ако изстрадаш това три нощи и магията се развали, ще си върна човешкия облик, ще те излекувам и ще се омъжа за теб. Ще доведа поданиците ни и ще властваме на тях като крали и кралицата на Златната планина. Хайзъл се съгласила. Мъжете дошли и го убили. Тогава магията се развалила. Принцесата се превърнала в човек и излекувала раните на Хайзъл. Поданиците се върнали, двамата се оженили, и дали живот на красиво момченце. Минали седем години, Хайзъл се замислил за баща си и поискал да го види. Споделил желанието си с кралицата, която му предсказала голяма мъка, ако отиде. Само, че Хайзъл толкова настоявал, че тя неохотно се съгласила, дала му пръстен на желанията и му поставила едно условие. Никога не бива да пожелаваш аз и сина ти да идваме в дома на баща ти. Хайзъл се съгласил, затворил очи и си пожелал да отиде в града на баща си. Когато отворил очи, се озовал точно там. Хайзъл не бил допуснат в града заради дрехите му. Той изключил сделка с един овчар, стигнал до дома на баща си, намерил го и му казал кой е. Татко, аз съм Хейзъл. Синът ми почина преди много години... Видях го как умира. Татко, виж Белега ми. Аз наистина съм синът ти. Сега съм крал на далечна земя. Имам съпруга и син. Наистина си синът ми, но ти не си крал, а овчар. Къде е семейството ти? Кралицата пристигнала. Била много недоволна и ядосана, но запазила спокойствие и изчакала. Хайзъл я завел на същия бряг, от който го изпратили да плава. Той решил да си почине в скутай. Тогава кралицата си взела пръстена и се върнала в двореца с сина си. Хайзъл се събудил и разбрал какво е станало. Казал си, че не може да се върне при баща си, защото той нямало да му повярва. Затова решил да потърси начин да се прибере при семейството си. Далеч от там, Трима великани се карали за наследството си на метало, което те прави невидим, чифтобувки, които могат да те отведат навсякъде, където искаш, и меч, който при команда отсечи главите, убива всички наоколо, с изключение на теб. Хайзъл пристигнал след дълго търсене и видял вълшебните предмети. Той предложил да реши спора. Измамил великаните, че трябва да изпробва предметите, за да прецени, и като ги взимал един по един, изчезнал. Той стигнал до подножието на Златната планина и видял голямо празненство. Като използвал на металото, се смесил с тълпата и разбрал, че кралицата се омъжва за друг. Тогава побеснял. Овидв на металото, Хайзел стигнал до голямата зала, където били празненствата и решил да даде урок на кралицата. Той дръпвал чинията и чашата и всеки път, когато тя посягала към тях. Тя се разтревожила и разстроила, станала и се оттеглила в покоите си. Там се разплакала, като се замислила над случилото се. Тогава Хайзъл влязал и свалил на металото си. Макар и изненадана, кралицата изпитала облегчение да го види. Само, че Хайзъл побеснял от гняв и се разкрещял. Замервал я с предмети и е разплакал. Нестихващия си гняв, той влязъл в залата и извикал. Поданници на моето кралство на Златната планина, аз се завърнах и тази сватба е отменена. Само, че го посрещнали подигравките на благородниците, хората му се присмивали. Разерен, той размахал меча и изкръщял. Отсечи всички глави с изключение на моята. Магията на меча подействала и загинали всички поденици, включително любимата му кралица и синът му. Той осъзнал какво е сторил, разбирал, че никаква алчност и гняв не си струват да жертваш семейството си. Разплакал се, седнал на трона и се превърнал в самотния крал на Златната планина. Край!